Til. Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Pernille. Hej Jeppe. Når vi optager, så på vej ud, der snakker vi altid med vores gæster efter hvert afsnit. Og det er som regel om altid om noget med afsnit, der gør, om det kan være alt himmel og jord. Med Julie, der snakker vi, som er her i dag, der snakker vi om døden. Og, og i den forbindelse, der siger du til mig og til Julie, at du rent faktisk er rigtig bange for døden. Og det kommer lidt som en overraskelse for mig, som nu har kendt dig et stykke tid. Vi har lavet det her sammen i et stykke tid, fordi du er et af de... Øh, mest øh, kompetente og vidunderlige mennesker til at sætte ord på, på de abstrakte temaer, som er sådan noget sorg og død, som jeg har mødt. Og du er helt fantastisk, også når du skriver omkring det. Men det er også derfor, jeg er en lille smule går, at du er rent faktisk bange for det. Ja. Øhm, jamen, det var rigtig sødt sagt, det med, at jeg er god til at snakke om det. Jeg kan også virkelig godt lide at snakke om det. Og jeg er ikke bange for at snakke om døden og sorgen, men jeg har det bedst med at snakke om at øh, snakke om sorgen øh, omkring Jonas og savnet til Jonas. Jeg vil have det sværere ved at skulle snakke en hel masse om øh, f.eks. at jeg skulle sætte mig ned og snakke med mine forældre om, hvad der skal ske, når de ikke længere skal være her. Det har jeg meget svært Nogle gange kan jeg næsten have lyst til at være en af dem, der siger, hvis de ikke længere skal være her. Altså fordi tanken om, at jeg skal miste igen og miste nogen, jeg holder så meget af, har jeg vildt svært ved at rumme. Og jeg har vildt svært ved at rumme Æh, at jeg selv ikke skal være her længere. Æh, og jeg vil ønske, det snakker vi også med, med Julie om, hun siger, det var, jeg tror, vi kommer til at snakke om, fordi jeg sagde, at min far altid siger, at han ikke er bange for at dø, fordi Jonas er gået i forvejen. Og det siger hun også, at hun er ikke bange for at dø, fordi hendes søn Bille har gjort det, og så kan hun også. Og jeg vil ønske, at jeg havde sådan en ro omkring det. Men jeg ved ikke, hvad der sker, når man dør. Og jeg kan ikke rumme tanken om, at der bare lige pludselig er slukket. Altså jeg kan blive. Ja, jeg er virkelig bange ved det. Da jeg gik i der mødte jeg en texaner, som hed Bob. Det var Robert, eller Bob. Han. Det var nok noget, noget kort forkortelse. Han har mistet sin kone i 40 år, og han var meget kristen. Han var sådan rigtig amerikansk kristen. Mm. Og han. Vi øh, snart en time om det kan huske ned. Og så til sidst sagde han faktisk, noget ret rammen i den situation, han sagde, at, at hvad vil, Man spurgte egentlig sådan retorisk, hvad man helst ville. Men jeg vil gå igennem livet og aldrig tro på, at jeg skulle møde min egen mor. Eller om jeg ville gøre ligesom ham, og, og være helt skråsikker og stål, mm. altså, fast i viden om, at han skulle se sin kone igen. Mm. Og det var egentlig en ret god cool lektie, fordi hvad vil man egentlig helst? Ja. Og han havde simpelthen valgt at se, at han ved, at han kommer til at se en Og han kunne nærmest sidde og smile over det. At, og det var egentlig ret... Det har altid, altid fulgt med mig, det her eksempel. Jeg synes, det er ret tankevækkende. Men ej, er det sådan, du så har det? At du ved, at du skal se din mor igen? Det vil jeg ønske, jer, at jeg kommer til. Men jeg tror, jeg er mere... Jeg er ikke lige så stålfast, som, som Bob var, men... Jeg men derfor tror, det er det stadig en rigtig rar tanke. Helt vildt. Ja. Det er der, og det er da fantastisk tanke at vide, at der er mennesker i verden, der tror på det der. Ja. At, han var helt sikker på, at jeg kunne komme til at nå min mor igen. Hmm. Og, og det er der fantastisk på de mørke dage at vide, at der er mennesker, der tror på det her. Hmm. Jeg tror, jeg er åben over for alt. Ja, det er nok det, du siger. Der er ingen rigtig, ved, hvad der sker. Ja. Så, men grunden til, at vi, jeg måske overhovedet startede det her ud det er jo fordi, vi har haft Julie på besøg. Julie har øh, mistet sin øh, lille dreng Bille på 10 måneder, for fem år siden. Og... Øh, hvad tænker du om den her snak, vi har haft med, med Julie i dag, ud over det tema om at, om at skulle møde vores øh, elskede efter øh, at vi selv dør? Jeg synes faktisk, det var rigtig fint, det var lige efter, vi havde optaget, så skulle vi tage et billede, uh, Julie havde sådan et fotoalbum med. Og så siger Julie, at hun gerne vil vælge et billede, hvor Billy ser lidt ældre ud, fordi sådan tanken om, hvis hun viser et billede, hvor han er meget lille, at hvis der så var nogen, der skulle tænke, at når han var heller ikke så gammel, eller som i, at man ikke kunne nå at få sådan et tæt bånd. Og det synes og, det, og Julie siger jo så med det samme, at, at det er jo så misforstået, det der, fordi alle, der prøver at have et barn, ved, at det har intet at gøre med mængden af, af tid, man har været sammen, eller og det, ja, det synes jeg var så fint, og også var så sigende for, at, at det her at i lige så høj grad var en fortælling om at være mor øh, til et barn, der ikke er her længere, og hvordan at at jeg tror, der er ting, man kan genkende der, om man har mistet som forælder, en søn på 16, eller nogen dem, vi har mistet, eller kender, som eller har snakket med, som har mistet dødfødte børn, for eksempel. Det der med, at man lige pludselig, når folk spørger, hvor mange børn har du, så har man både nogen her på jorden, og man har nogen, der ikke længere er her. Og det synes jeg var vildt rørende at høre hende fortælle om. Hvad med dig, Jeppe? Hvad tænker du? Jamen, jeg er helt enig. Jeg besøgte min, min kammerat datter på 9 måneder i weekend og det, det var et, et, et levende menneske. Der ja. har sin egen uh, personlighedstræk, og, og det, det, det satte virkelig respekter i perspektiv for mig. Ja. Uh, så jeg er helt enig, at jeg synes, det, er, det var tankevækkende at høre, men også at uh, at høre, hvordan hun har klaret det, ja. og hvordan hun har brugt det. Brugt det. Så vi snakker også tit om det, vi bruger jo også den her podcast til at give vores sår mening. Mm -hmm. Og det har hun jo også gjort, hun har skrevet en række børnebøger, ja. uh, og det er jo altid... Uh, det fantastisk at høre, når folk de, de tager de ting med, de får ud af, af sorgen, selvom man selvfølgelig vil bytte det på et, et splitsekund. Ja, jeg vil på en, også gerne lige have med omkring vores snakke med hende. Øh, som Jeg jo ikke fin overrasket, men jeg synes bare, det var virkelig gribende. Det var, at hun sagde, at hun manglede ikke bille på en lille dreng på 10 måneder. Hun manglede billede på 6 år, som han vil være i dag. Og det tror jeg er vildt abstrakt for andre at forholde sig til, som ikke har prøvet at miste, eller som også bare står udefra, fordi at at der stopper Billes liv ligesom der, men for dem følger jeg han nu med videre hele tiden, og der ah, mangler har han. Har du det på samme måde? Mm, ja, men jeg synes også, det er sindssygt abstrakt, fordi jeg ikke ved, hvad det er for en 23-årig Jonas, jeg vil mangle i dag, men jeg forstår fuldstændig, hvad ja, hun mener. helt sikkert. jeg tror også, når hun ser sine andre børn, så vil, ja, så vil man kigge og tænke, der vil, der vil Bille passe ind. Ja, præcis. I har et uh, rigtig godt afsnit foran jer. God fornøjelse. Jeg plejede at tro på for evigt, Hej, Julia. Velkommen til. Mange tak. Julie, vil du ikke bare starte din historie, hvor du synes, det giver bedst mening? Jo. Øhm, vi var en øhm, familie på, på fem. Mor, far og tre børn. Øh, Nora, som var fire, og Leo var to, og Bille var 0. Øh, og der var faktisk lige præcis... Øh, der var to år og... 10 dage mellem de første to, og så var der to og ni dage mellem de næste to. Så, så det var sådan øh, tæt, og kom lige trip, trap, træsko, og det var, øh, det var en rigtig øh, fin lille harmonisk flok, og vi havde det bare rigtig godt, og, øh, det var sådan, at vi sådan faktisk tit lige kiggede på hinanden og sagde, det var da også utroligt, at vi skal være så heldige med alting. Øhm, og øh, og øh, så en, øh, en lørdag morgen, øh, hvor vi alle sammen ligger og sover i huset, øh, vågner jeg ved, at jeg kan høre, at vores øh, mellemste barn Leo er vågnet. Og han var to, lige knap tre på det. Det var lige en måned før, øh, at de havde fødselsdag alle sammen. Øh, og han er på vej ned ad trappen selv. Og han er lige lidt for lille til at, at stå op alene. Så jeg øh, står op og øh, går efter ham. Og, øh, og tage op, og øhm, jeg har lige ligget sammen med, med Nora, hun havde været vågen om natten, så jeg har ligget i samme seng som hende, og så kigger jeg lige ned til, til Bille, øhm, og kan jeg så godt se, at, øh, at noget ser forkert ud, han ligger egentlig, sådan, egentlig lige så fint, som om han sover, men hans, der er ikke rigtig noget bevægelse, og jeg kan også se, at hans farve er lidt, øh, ser lidt forkert ud. Øhm, og jeg står så med med armen, og, øh, og forruskede mass, som er min mand og børnenes far, for at ham vågen, øh, og siger billig, billig, billig, bille og han vågner op øh, med et sæt, og øh, tager billig op, og siger nej, nej, nej, nej, og bare, vi skal bare lige have gang i ham, og, og ligge ham nede på gulvet, og kan jo så også godt se, at der er noget galt. Øh, og så, øh, han begynder så at give hjertemassage, øh, og jeg ringer 112, øh, som jeg har på, øh, på højtalere, og øh, hun... Øh, guider os i hvordan, guider i, hvordan han skal give hjertemassage Og fortælle, at, at han gør alt det rigtige øhm, Hun spørger os, om han har en blå læber og, og ja, det havde han, vi må for sige, at han har Hendes lille mund er helt blå øhm, Og Nora, vores ældste, der er så også vågnede Og som hun sagde, at øh, der var nogle andre lyde, end der plejede at være øhm, Så hun må komme ind til os for at se, hvad, hvad der skete Så de, var lige, øh, de stod lige ved siden af os Øhm, og hende øh, dame, som jeg er igennem for 112 Hun øh, sig, beder mig om at tage børnene ind i, i værelset ved siden af øhm, Så dem får jeg ligesom gælder der ind, derind Og der går ikke ret lang tid for, de så inde hos os igen Fordi de kan jo ikke sidde derinde alene Og der foregår en masse ting inden på værelset ved siden af De er jo nysgerrige på øhm, og, øhm, og på et tidspunkt så... Øh, så øh, råber og masser, ligesom han er i gang med. Fortsæt, selvom det ikke er Så siger han, han er død, han er død, og han græder. Og, øh, og øh, så går der ikke lang tid, så kommer de her ambulancefolk, og politifolk kommer også. Øh, så En masse mennesker i vores hjem, og de tager ligesom over på bile, og Tænker du også på det her tidspunkt, at han er død? Det er en. Min hukommelse derfra er sådan en. Jeg, jeg skifter sådan lidt mere om hver øh, uden for min krop og se os selv som en eller anden grum film, som man jo har prøvet så mange gange før, se en film, hvor man bliver revet med følelsesmæssigt, og så ligesom kan sige til sig selv, når det er heldigvis bare en film, og så kan man lige sådan øh, ryge tilbage sig selv. Ikke? Øh. Så sådan ser jeg også os selv udefra, øh. og så er jeg skiftevis der, og så inde i min egen krop, hvor der bare er total panik, og jeg jo et eller andet sted godt ved, at han er død, men jo stadigvæk øh, har brug for at kæmpe og handle og gøre et eller andet. Når øhm. du tænker, at det er helt surrealistisk, <tøk> eller er du bare i, i situationen? Jamen, det er nemlig surrealistisk på den der måde, at jeg sådan ligesom er uden for at kigge, ikke? Altså, det, sådan, det, det kan ikke være virkelig det her, og så skifter man ligesom til, det er virkelig det her, ikke? Og nej, det kan ikke passe, altså, så det, det ryger sådan frem og tilbage. Øhm. Og så kommer de her folk, og de er så ligesom over øh, på ham, og øh, vi kommer ind i værelset ved siden af, og, øh, og på et tidspunkt kommer der så en ind til os, og så er det en af os, der spørger, er han død, og så siger han, ja, det er han. Øh, og øh, ja. Øh, lige der, der, der øh, bryder fuld fuldstændig sammen. Altså, han er helt... Øh, han råber, det kan ikke klare det her, det kan jeg ikke klare det her. Og han ligner en, der er ved at blive fuldstændig sindssyg. Øh, og Nord og står stadigvæk og, og kigger på os. Og jeg tror, det er min bevidsthed om, at de står lige der, øh, som gør, at jeg egentlig ikke rigtig reagerer så meget. Men fordi massen ryger sådan helt, øh, helt ud, så tager jeg sådan fat i ham og siger til ham, vi kommer igennem det her. Sådan, vi, vi kommer igennem det her, siger jeg til ham. Øh, og... Øh, Ja, og, øh, og det næste jeg husker, altså hele den her morgen er egentlig meget sådan, øh, altså øh, min hukommelse derfra er meget hullet, men jeg kan huske, at jeg, jeg ligger, øh, jeg går ind, jeg går ind til Bille, og jeg ligger ind over ham, og jeg kysser ham, og jeg siger undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. undskyld For jeg ved ikke, hvad der er sket, jeg forstår ikke, hvad der er sket. Øhm, han var jo frisk og, og fin øh, dagen før. Og hvorfor siger du undskyld? Fordi jeg, ikke, jeg, jeg tror, at det er noget, vi har gjort, eller vi ikke har gjort, at vi ikke har passet godt nok på, jeg aner ikke, hvad der er sket. Jeg er så skru forvirret lige der. Ikke? Mm. Øhm, og han ligger jo der i sit, øh, det, hans nattøj, og hans øh, blæ, øh, som er fyldt med tisser. Altså, du, du ved, det hele er sådan, han er så virkelig så levende lige der, og alligevel så er han bare væk. Øhm, og øh, så kommer der en politimand ind, fordi... Der var så politi til stede, det vidste jeg ikke. Det var ikke klar over lige der. Men der kommer så politi, fordi han dør uventet og uden noget forkendt øh, sygdom. Så de skal selvfølgelig sikre sig, at der ikke er sket øh, en forbrydelse. Men han siger så, undskyld ikke for noget, men jeg skal lige tage nogle billeder. Og så, og så siger jeg bare, at selvfølgelig og slår sådan ud med hånden også. Og øh, i dag tænker jeg, okay, det havde jeg måske ikke gjort nu, fordi giv mig lige mit lille moment med mit barn, øh, som øh, jeg, jeg skal sige farvel til lige om lidt, men, men hvis normalt, hvis en politimand sagde til mig, gå lige op på den anden side af gaden, så vil jeg sige, selvfølgelig. Øh, øh, ja. Og så skal jeg afhøres også, øh, og få at vide, at, øh, at øh, han er her for billig skyld, og er ikke for min skyld, men han skal være sikker på, at øh, at der ikke er sket øh, øh, noget, som ikke skulle være sket. Ligesom. Eller at vi ikke har gjort noget. Øhm, Hvordan havde du det med det? Men der, Lige på det tidspunkt har jeg stadigvæk ikke reageret rigtigt. Der er jeg jo stadigvæk i sådan en... Følge med? En, ja, jeg, jeg forstår... Faktisk, jeg tror ikke, jeg forstår, hvad der er sket. Og, ja. og, og samtidig forstår jeg det godt. Altså, jeg, men jeg, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke kommet ud med noget på det tidspunkt. Øhm, og, og, og, og, og når han fortæller mig det, så ved jeg jo heller ikke stadigvæk, ikke, hvad der er sket. Jeg forstår stadigvæk, hvordan han pludselig kan være død. Så er vi jo, jeg er jo selv i tvivl om, har vi, er, der, er der et eller andet, vi, vi ikke har gjort? altså, som, Eller vi... Øhm, ja, kunne vi, have, kunne vi have, have gjort noget, så det her ikke var sket? Øhm, ja. Julie, når du, når du fortæller om det her, husker du så mere handlingerne, det der skete frem for de følelser, du havde inde i, fordi du var i chok, eller hvordan er det? Jeg kan sagtens huske følelserne. Ja. Hvad var det for noget? Øh, de er så svære at sætte ord på, synes jeg, fordi de er så ekstreme, og de er så ukendte. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det andet end panik og chok og magtesløshed. Kæmpe magtesløshed. Øh. Og da jeg så kom ud for den her afhøring, så kigger jeg ud af vinduet. Øh, og så kan jeg se, at øh, en af de ambulancefolk går med billige armene. Og der, man kan se det der hvide sådan hvid klæde, der, der flagrer. siden øh, sidder som de har lagt om ham. Øh, og de er så ved at køre ham afsted på kapellet. Øh, og i dag vil jeg også ønske, at jeg var løbet ned og taget ham af armene. Og ligesom sagt ham her og jer selv, eller ligesom selv lige får lov at sige rigtig farvel. Mm. Øhm, og der har helt sikkert også været, der har været timer imellem os, som jeg ikke husker ret godt, men det er sådan, det er sådan de, hvis man sige, de øhm, holdepunkter, jeg, jeg, jeg ligesom har for den morgen. Ja. Øhm, yeah. Kunne du rumme, at de to andre børn var der? Deres til altså gjorde, at tror jeg, at jeg ligesom ikke rigtig fik reageret. Øh, det gjorde, jeg holdt på mig selv i lang tid og i mange timer den dag. For at passe på dem? For at passe på dem, og fordi jeg ikke vidste, hvad der ville ske. Altså, jeg vidste ikke, jeg vidste ikke hvad der ville ske, hvis jeg... Altså, jeg gav slip. Ja, slip, lige præcis. Øhm, ja. Hvornår Så. ser I billige igen? Det gør vi, da vi kommer senere på dagen. Der kører vi ud på kapellet som er på Rigshospitalet og ser ham der. Hvordan er det? Ja. Det er voldsomt. Altså det er voldsomt at komme ind i et koldt rum, og så ligger han i en anden seng. Og... Ja. Følte du, det var ham, der lå der? Mm. Ja, lige der øh, var det jo stadig ham. Men jeg vil sige, vi var derude vi var der nok derude en tre gange, og den sidste gang efter han var blevet opereret der følte jeg ikke det var ham mere der havde jeg sådan følelsen af at det er jo ikke billigt det der han er et andet sted at det var hans krop der ligger tilbage der ja, ja. jeg kan nemlig selv huske jeg er også det der sådan meget i, at det eneste man vil er at, at være tæt på, på den døde hele tiden, men så snart man også kommer lidt til at der og bare rør så bliver det så fremmed, fordi det føles jo ikke som dem, man har elsket. Det føles, altså, det der kolde, ja, det kan. Ja, det er, det er så vanvittigt. Og især når. Altså, jeg har også set min, min bedstemor død, og det var også mega ubehageligt, men det ser endnu mere forkert ud i det, der mener, det er et ung menneske eller et barn, eller sådan. Det er sådan så stille, og så, ja, det, er, det må være så forkert og ja, ord kan jeg jo slet ikke beskrive det, men jeg kan bare virkelig forestille mig også det der med også sådan et lille spadebarn, der jo, hvor der er så meget bevægelse i, og sådan, det, det, ja, det er jo helt forkert. Ja, altså jeg kan huske det med, at hans, hans hår føles jo stadigvæk som det samme, ja. Æm, men hvor hans kinder jo var den der kolde og lidt hårde på den der måde, ikke? Ja. Så han, han, på den måde føles han jo ikke, som han plejede, men... Men jeg jeg ærede ham enormt meget i håret, fordi det var, det var, det var fuldstændig hans hår, ikke? Og det ja. var fuldstændig som det plejede at være. Som det var før, ja. det ja. mm. Hvad i, i de dage, Julie, hvad griber om sig? Er det, er det praktik, eller er, det, er du i en form for, for vakuum, et chok, eller hvordan er det? Vi er så heldige, at vi har øh, en familie, som kom alle sammen samme dag, og de var hos os. Øh, og i tiden efter, der tog de over på vores liv, på alt det praktiske. De sørgede for, at der var handlet og lavet mad, og alt, hvad der nu skal til i sådan et, øhm, et familie-børneliv. Og, og det gjorde, at, at vi kunne, kunne bruge vores overskud på børnene. Øhm, ja. Hvor meget forstod børnene? De forstod ikke så, så meget øh, til at starte med, og... Det var noget, vi ligesom, vi skulle finde ud af lidt hen ad vejen, hvor meget de egentlig forstod. Øhm, og vi kunne ligesom høre jo, at de, øhm, de kom ind imellem med nogle små kommentarer eller små spørgsmål, som viste os, at de faktisk ikke helt forstod det her med døden. Øhm, og, øh, og at der var nogle ting, vi ikke havde fået forklaret omkring døden. Så det var en befrielse, hver gang de så kom med et spørgsmål, fordi så fik vi jo chancen for at faktisk at fortælle dem lidt om det, ikke? Øhm, fordi det var enormt svært at tale med dem om det. Øhm, ja. Fordi du synes, du manglede ord, eller fordi hvordan forklarer man det til nogen på henholdsvis? Mest af alt, ja. fordi de egentlig ikke havde lyst til altså, yeah. at snakke om det. Altså yeah. de, de, de, var, de, var, de var optaget af de ting, de plejede var optaget af. Øhm, og vi kunne ikke lave den her, som man måske vil gøre ved et større barn eller en voksen, men nu sætter vi os ned, og så taler vi om det her, hvad der egentlig er sket. Det kunne vi slet ikke gøre med dem. Øhm, for de var, de var et andet sted og, og det var, og men, men det fyldte stadigvæk altså, vi, kunne sådan, vi kunne mærke på dem At, at spørgsmål og tankerne fyldte stadig sted hos dem Fordi de kom så nogle gange for os lidt På nogle skæve tidspunkter Og så, så fik vi mulighed for at, at tale med dem om det mm. Og øh, I fik, fik et besat Eller begravet uh, billede? Ja Hvordan var det? Vi, havde ham hjemme, vi fik ham hjem øh, dagen inden og det var rigtig godt øh, for os alle sammen, tror jeg. Æm... Var det jeg selv, der tog den beslutning? Ja, det var det. Og det var vores beddame, der fortalte os, at vi kunne gøre ja, det. Jeg for, tænker, at det... tit så ved folk jo ikke, præcis. at det er en mulighed. Nej, lige præcis. Det havde vi heller ikke øh, troet. Altså, det tror jeg ikke, vi selv har fundet på, hvis ikke hun havde fortalt os, at det var en mulighed. Hvad tænkte du, da hun fortalte, at det var en mulighed? Var, ja, det, altså, var det instinktivt, var det skal vi bare? Ja, det var okay. det. Ja. Øh, og der skete i hvert fald lidt andet for vores, øh, vores datter der, vores store datter, at da, vi, da hun så ham ligge der, der kunne, man kunne sådan se på hende, hvordan der var nogle ting, nogle brikker, der faldt på plads for hende lige der. Fordi hun kunne godt se noget, nej, du kan jo ikke en ting. Altså det kunne hun godt se der, men hun kunne ikke, når vi sådan havde fortalt hende om det, at han skal ikke bruge mere, eller han skal ikke øh, have mad mere og sådan noget, det, det gav ikke mening for hende. Men hun så så ham ligge der, så virkede det som om, at der var et eller andet, der sådan, okay... Ja, okay, det forstår jeg godt. Ja, ligesom det fremmede, som vi snakkede om før. Altså, hvor fremmede det er, at de pludselig ligger der, og det er stadig dem, men alligevel slet ikke. Ja, ja. Og for os var det rigtig rart det der med, vi vi fik lov til at selv aflevere ham. Øhm, vi havde ham selv med hen til kirken, og tog ham fra kirken med ind til kapellet, og det der med selv, altså det var det, vi manglede i den der proces, det var det der med, at vi havde ikke noget at handle på, øhm, fordi han bare var, altså kampen var slut, da han var død. Vi havde ikke noget at kæmpe, øhm, så, øhm, ja, så det, var, det var en god ting for os at få lov til I selv at øh, aflevere af ham. Hvor hurtigt fik I svar fra de test, de lavede på ham sådan, i forhold til, hvad der skyldes af han stod? Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik. Det føles som om, der gik lang tid. Øhm, og i lang tid var vi jo rigtig bange for, at, at han var død af... Øhm, at på en eller anden måde havde ligget uheldigt, Altså hvis han ikke kunne få luft, eller... Øh, det, som jeg, jeg har altid forbundet øh, spædebarns død med, så troede det jo, fordi man netop øh, ikke kunne få luft, at man kom til at ligge under dynen, at man kom til at gøre et eller andet. Øh, men det fik vi ligesom at vide der, at øh, da førstfaren kom, at, øh, at det, han var ikke død af ildmangel. Altså, han var ikke død på sådan, ved en ulykke. Og det var rart for os at vide, selvfølgelig. Øh, og, men det var også enormt mærkeligt ikke at vide, hvad han er død af. Øh, og, øh, så vi Og der var heller ikke noget sådan genetisk, der var ikke noget på hans organer eller et eller andet, der, der så forkert ud. Så vores egen øh, forklaring er blevet, at det, at det er et hjertestop. Øhm, og det sker jo engang. Altså det sker for folk i alle aldre, og det kan virke enormt øh, urimeligt, at det skulle ske for billigt. men øh, det sker. Hmm. Når du tænker tilbage nu øh, på tiden efter, hvad fylder sig? Sådan den første tid efter han stod? Altså den første tid efter han stod er, er voldsomme at tænke tilbage på, synes jeg. Øh, det var en voldsom tid at være i. Øhm, lad os sige, de første tre måneder eller sådan noget var, var virkelig vildt, synes jeg. Og det, jeg besøger det faktisk ikke ret tit, sådan, fordi jeg synes, det er rigtig svært mm. øh, at være tilbage i den tid. Mm. Øhm, så, øhm, men, men det var den her magtesløshed, tror jeg. Mm. Um, og det var den her med, at der var ingen, der kunne hjælpe os. Altså ingen, der kunne tage det her fra os. Og jeg tror, vi har været nogle sådan, type mennesker før, som vi, hvis vi havde et problem, så, så løste vi det. Altså så, så fikser vi det. Så fandt vi en løsning, eller ringede til nogen, som så, hvis vi ikke selv kunne, så fandt vi nogen, der kunne hjælpe os. Og, og lige her, der var ingen, der kunne hjælpe os. Um, og vi vidste ligesom godt, at det her, det skal vi, vi, skal, vi skal bare være i det. Så meget ja. vi overhovedet kan være i det lige nu, og vi kan ikke løbe fra det. Og det var jo sådan en, en følelse af, altså det var vildt den der følelse af, at, at ikke kunne være i sin egen krop. Altså virkelig have lyst til at flygte langt væk fra den, og ikke kunne komme ud. Altså det var sådan en spændetrøjs følelse, tror jeg måske beskriver det bedst. Har du behov for at, at snakke med andre om det? Om På... det, der er sket i den tid? Eller er det, er det noget, du går med selv? Eller hvordan? Altså... Jeg husker allerede, altså den morgen, vi finder om, der har jeg lyst til at komme i sovegruppe og øh, psykologbehandling og alting lige med det samme. Og jeg tror, lige, jeg tror det er jo mit behov for at handle og gøre noget. Yeah. For jeg kunne ikke bare sidde der, altså overladt til os selv og så altså ikke få lov at... Altså jeg har brug for at gøre et eller andet. Øhm, og der går så tid selvfølgelig, før man kommer i gang med alle de her ting, men, men det, det, jeg havde brug for at gå i gang med det samme. Og kom du i gang i de måneder? Vi fik noget krisepsykolog lige øhm, den første tid. Øh, vi gik der noget tid. Der skal jo ligesom være nogle andre folk, der har mistet nogle børn, så man kan sætte sammen med sådan rent praktisk i det. Øhm, men øh, ja, så, så, så men vi fik noget psykolog, øh, samtale til en start, ja. Hvordan var det? Jeg tænker også i forhold til det med, at du sagde, at I før har været meget løsningsorienteret, og hvis der var et problem, så finder vi en løsning på det. Hvordan var det også, at ikke nok med, at der ikke var nogen, der kunne hjælpe dig, men din mand og ham, faren til dine børn, er lige så ulykkelig som dig, og ham kan du heller ikke hjælpe. Hvordan var det? Det var helt vildt at opleve ham på den måde. Altså, det, det var vildt. Øhm, ja, og det, jamen, det var den der magtesløshed, jo ikke? Det var jo øh, det var, det var svært, altså, og, mm. og, at ikke kunne gå nogen sted hen med det. Altså, øh, ja. Får du, øh, jeg kom til at tænke på, efter du det selvfølgelig oplevede et, et kæmpe traume og chok, får du angst for i forhold til dine andre børn, at, at det samme kunne ske? Helt klart, øh, og, og det fyldte lang, lang, lang tid efter, øh, hvor jeg næsten ikke, øh, altså er ved at se at de andre børn sove, fordi de så døde ud, når de lå der i deres seng. Øh, og om morgenen, når jeg vågnede, så vidste jeg ikke, altså jeg, jeg, jeg vidste ikke, om de levede, eller om de var døde inde i deres seng. Så før jeg hørte nogen lyde, så var så var jeg klar over, om... Altså, jeg, jeg, jeg vidste, at der var en stor chance for, at de stadig levede, men min krop var i... Alarmere. Ja, den var i tvivl. Det altså, den, sådan Ja, men den vidste ikke, så jeg, altså, jeg, jeg skulle ind og tjekke, og jeg, vi tjekkede tit, og det var ikke bare men sådan at tjekke, men, altså, sådan bare at kigge, men det var lige hen og mærke, hjertet banker, det, ja. er der været trækning? Altså. Så det... det det gjorde vi lang tid efter, jer. Ja. Og i dag, der sover vores, vores, de to piger, der er efterfølgende, de sover på sådan nogle opnø madrasser, som er sådan en lille alarm, at ligge under madrassen, som så registrerer, hvis der ikke er noget vejrtrækning eller noget bevægelse. Og det gør, at vi kan, vi kan sove. Det giver ro. Vi, det giver en ro, ja. Vi får at vide, hvis der er noget galt. Ja, fordi nu nævner du selv, at I har fået, uh, I har fået to børn mere. Mm. Og, og du nævnte også, inden vi gik ind i studiet, at, at det var en impuls nærmest med det samme. ja du om det? det? var altså allerede, ja, samme morgen, så var det en, et, allerede der, kan jeg huske, et stort behov for at få et barn igen, og jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, jeg hører det fra mange, der har mistet, også selvom de har mistet øh, altså, ældre børn, og måske selv en alder, hvor de er for gamle til at få børn igen, ikke? men øh, at det er sådan et, et ønske om at, jeg ved ikke, hvad det er, om det er at skabe liv, øh, eller hvad det er. Få det tilbage, man har mistet, og det får man jo aldrig, men øh, ja, det var i hvert fald et stort behov for os. Jeg kan næsten ikke lade være med at tænke, at det er noget, vi generelt har snakket om flere gange med den her podcast. Det der med, at dem, man møder, jo godt nogle gange kan være bange for at forholde sig til ens historie, fordi det gør sig ondt. Hvordan har I oplevet det? Har I haft den der følelse af, at folk går på den anden side af gaden? Eller altså, den berøringsangsen, den, den møder man helt sikkert. Det gør man. Øhm, yeah. Yeah. Jeg ved ikke, jeg, jeg synes hele det her omverdens øh, tema, det, det, det, det tror jeg, det, det fylder for næsten alle, jeg har mødt, der har mistet. Altså, det er altid svært at, øh, at vende tilbage til verden, når man selv føler sig så forandret. Og, og andre skal også acceptere, at man ikke er den samme, som man var før. Øhm, og, og især lige i tiden efter, hvor det fylder alt. Altså, det fyldte alt for mig i hvert fald. Altså, jeg var fuldstændig... Jeg identificerede mig med moren, der havde mistet et barn. Altså, hvis jeg gik... Hvis jeg, jeg så begyndte at komme udenfor øh, og møde nogen, og småltorkede på gaden, så kunne jeg godt ende med at stå og fortælle om, at så har vi mistede bile, fordi det, det lå bare lige... Altså, det var, det var det, der fyldte for mig. Det kunne ikke mm. lade være med at fortælle det. Og det var selvfølgelig voldsomt, når man lige er ude og lufte sin hund, og så står man pludselig med, i sådan en situation, der ikke... Så det kan jeg godt forstå, at det også er, er, er vildt at, at, at, at skulle forholde sig til. Øhm. Men, men når man er den, der er mistet, så... Så er det jo det eneste, der fylder. Så er det eneste, der fylder. Så er det, ja. Ja. Altså, jeg, gider ikke. jeg kan jo ikke stå og snakke med alt muligt andet ligegyldigt. Du siger selv det med, at, at det kan være svært at forholde sig for andre med det, til det der før og efter. Hvordan har du forandret dig, efter at have mistet billigt? Øhm, altså, øhm, det har i hvert fald betydet en... Det har, det har givet os rigtig meget. Og det, det er jo det, her griser også godt kan. Det kan jo godt gi noget også, og hvis man formår at tage imod de gaver, der også er i det, så kan man faktisk få rigtig meget ud af det, og jeg tror, vi har, jeg synes, vi har formået at, at få, nogle, få noget med. Øh, og vi er blevet, synes, vi er blevet mere nærværende med vores børn, og det er blevet, i det hele taget, det er blevet øh, tydeligere for os, og nemmere at finde ud af, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Øh, og så på den måde bliver livet faktisk lidt mere simpelt. Øh, ja. Og så ligger der også noget foran os, altså jeg tænker, at i forbindelse med det, kan jeg give meget god mening at snakke om, fordi du har efter, at du har mistet bille lavet nogle børnebøger. Vil du ikke fortælle lidt om den proces, og hvad det er for nogle bøger? Jo, øh, det er børn, eller bøger skrevet til børn øh, helt ned til treårsalderen. Øh, fordi vi jo netop øh, fandt ud af, at vores børn altså jeg havde svært ved at forstå det her med døden, fordi det er jo abstrakt. Så vi havde brug for at forklare det meget, meget konkret, og det var for os enormt svært, fordi vi var ikke vant til at tale om, om døden så konkret. Så vi søgte også efter bøger eller redskaber, noget vi kunne bruge til ligesom at tage den her samtale. Men mange gange, eller Der findes mange bøger til børn om døden, men mange gange er de skrevet meget poetisk og smukt, og måske er det nogle gange svært for børn, i hvert fald det vi fandt, var det lidt svært for børn at forstå. Øhm, så, så tanken var ligesom at lave noget, som var så konkret, øh, som vi nu kan gøre det. Øh, og samtidig også, hvor fortællingen ikke er farlig. Altså, så man kan tage den her lidt ufarlige dialog med børnene omkring døden. Omkring et emne, som er relevant øh, og aktuelt for os alle sammen. Mm. Øhm, ja, så det var, det var sådan, øh, tanken bag dem. Så det opstod egentlig at i, at altså I selv mærkede det behov, og at det manglede? Ja, vi, vi fandt det i hvert fald ikke selv, nej, nej, så, øh, så vi tænkte, at det, ja, det kunne vi lave. Og du er jo ikke forfatter? Nej. Altså førhen, så før det nu er <laughs> Men øh, hvordan var hvordan, hvordan, ja. det var noget, Det var en impuls der kom efter? Det var en idé, og ja. så var det øh, langtid en idé, og så øh, en dag så blev det også til, at øh, nu prøver jeg lige at skrive noget. Og så efterhånden, så, så var der fem. Øh, men det er jo en lang proces. Det er ikke noget, man bare lige, lige gør. Så, øh. Og hvordan har det været i forhold til din egen sorgproces at skrive de her bøger? Har det hjulpet? Ja, det har hjulpet på en måde, hvor det, jo, det, det har gjort øh, sorgen mere meningsfuld, eller jeg, jeg, jeg har skabt noget ud af sorgen, øh, og som forhåbentlig kan hjælpe andre. Og, øh, og det, er jo, det, det giver mig mening. Øh, ja. Du sidder også med noget andet foran dig, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at se nærmere i. Et fotoalbum? Ikke? Ja. Jo, det er vores øh, det er en billebog, kalder vi en den. Bille -bog. En ja, billebog? Ja. Ja, ja, det jeg er, er sådan et lille fotoalbum med en masse billeder af bille. Øhm, ja, fordi det er også det, at når man så kun er de her 10,5 måneder, som bille var da en døde, så, øh, så er der ikke frygteligt. Altså jo, der er mange billeder, men, men så mange er der heller ikke. Øhm, så alt, hvad vi ligesom havde, måtte vi ligesom få fremkaldt og putte ind i den her bog. Øhm, og så er der jo også en masse blanke sider, faktisk, fordi så, så kom der ikke lige flere. Øh, og det er, jo, det er på en eller anden måde også lidt... Øh, øh, ja, viser jo lidt, hvordan tiden gik i stå lige der. Ikke? Ja. Vi snakkede også en lille smule om den vi gik ind. Men kan dine to ældste, kan de huske? Sagtens. Det kan de sagtens. så og Leo, som øh, blev tre årlige øh, kort efter, han, øh, han husker den her morgen øh, fuldstændig klart. Øh, og beder også en, en jakker. Øh, husker mange detaljer fra den morgen. Så det er helt klart, at den her morgen har gjort stort indtryk på dem begge to. Og de husker at øh, spille. Øh, og nogle gange kan det selvfølgelig være svært at vide, hvad der er altså, reelle minder. Og hvad der er øh, billeder og fortællinger, vi bringer videre. Men, øh, men han er, han, hun, de husker ham, ja. Det gør de er der et specifikt billede, der du vil vise os? Og så må du også altså gerne... Det ville være rigtig dejligt at høre lidt om Bile, hvad han var for en. Ja, jamen jeg tænker måske... Måske faktisk det billede fra, hvor jeg lige er kommet ud af maven, ja. og jeg nærmest græder af lykke, og det var en, det var nemlig en super fed fødsel. Eller det er jo selvfølgelig... Det er jo undre, det, det, det er hårdt og alt muligt, men... Men det var bare en det var bare en super godt øh, forløb for både mig og Mads, og så lå vi der med, med Bille. Jeg ligger med ham på brystet der. Og der er sådan noget ubetinget lykke over det der billeder der. Ja. Og udmattelse. Ja, og udmattelse. <laughs> jeg tror, jeg hulker sådan lidt oh. af, af glæde lige yeah. der på det billede. Um, og der havde vi da kigget på hinanden og sagde, nu er vi her alle sammen. Altså så havde vi, vi havde ligesom billedet af, nu var vi samlet, uh, ja. Jeg bladrer lige det. Mm. Vil du finde et af de sidste billeder af Ja, jeg kan godt vise dig det allersidste billede, som blev taget fredag inden han dør. Og så kan jeg måske lige spørge mens, når kan kommer til at tænke over det? Mm. Når folk, som du så møder på gaden, hvis du er ude og spørger, hvor mange børn du har, hvad svarer man så? Der har jeg fundet en, en måde at komme lidt omkring det på. Jeg plejer at sige sådan noget med, at jeg har fire børn derhjemme. Øhm, fordi det er ikke løgn. Øhm, og, øhm, for det, det, det er svært. Altså, det er altid svært det her med, hvad, hvad, hvordan man skal sige. også fordi når det så er fire eller fem børn, så er det jo sådan lidt usædvanligt mange, så der bliver tit sådan stillet opfølgende spørgsmål omkring hvor gamle er de så. Og, og det føles altså lidt underligt altså, og ikke at tale ham med. Øhm, men jeg, også, jeg tror også, jeg tror, jeg har fundet nu er det fem år siden. og øh, Jeg ved jo godt, at jeg ikke glemmer ham. Det er jo ikke fordi, jeg ikke øh, anerkender at han har været her, hvis jeg ikke øh, nævner ham. Jeg ved godt, at han, øh, han er lige så vigtig for, ham, for os som, som de andre børn. Men det her billede, det er jo det, det er jo sidste billede, der blev, er blevet taget af ham. Det var fredag inden, hvor jeg var i med, med Bille og så <laughs> hans søster. <store> <laughs> og og det, hvordan var Bille? Jamen nu se, det, på det billede der, der har Nora så sat ham op i sådan en, et eller andet cykelstativ, eller hvad det er for noget, ja, og trække rundt det. med ham. Ikke? Så han har også været den der lillebror, som... Øh, som er blevet trukket med rundt og bare har fulgt med. Øhm, og han, øhm, fordi vi så havde øh, tre små børn øh, under fire år alle sammen, så så der også meget at se til, så han sad øh, for det meste i, i bæresælen hos mig. Øh, så der er han så til middag, og han var med, når vi ude at handle, og jeg cyklede rundt med ham der, så han sad næsten altid her, fordi så havde jeg armene fri. Og det er jo, det er jo en dejlig tanke i dag, at han har været så tæt. vi har været så tæt på hinanden øh, det meste af hans liv. Æh, og så blev han selvfølgelig på et tidspunkt, så kom man også i en alder, hvor han gerne ville ned og kravle og gå lidt rundt og prøve at gå rundt og sådan noget. Men, øh, ja, men han var meget... Øh, altså han var rolig bare, bare observerende, og han sådan fuldt bare med og var egentlig rimelig tilfreds. Æh, mm. Jeg har syntes, at... Det tror jeg faktisk, jeg næsten har syntes gennem hele mit soveforløb, men måske især hen for det sidste års tid, at tiden er en rigtig mærkelig størrelse, når man er i søvn og når man mangler nogen... Øh, og ja, jeg synes både, det kan være svært, at tiden går Fordi jeg synes, det er svært hver gang, man skal ligge et nyt år til I forhold til, hvor lang tid siden det er ikke? Øh, Men jeg synes også, det er rigtig svært i forhold til Hvor abstrakt det bliver at savne nogen Som man ikke ved, hvordan de vil være i dag altså sådan, mm -hmm. Når du tænker på Billet, savner du så bille på 10 måneder Eller savner du bille forestillinger om, forestilling om, hvem bille vil være i dag? Altså jeg, jeg, jeg, mangler ikke en, en, jeg mangler ikke den lille dreng på, på knap et år. Jeg mangler en dreng på seks år. Altså ja. det er ham, jeg savner. Øh, og det er lidt sjovt at opleve, hvordan han på den måde vokser videre i, i vores bevidsthed. Øh, altså på den måde, så, så står tiden på en eller anden måde ikke stille for ham alligevel, fordi han fortsætter ligesom med at være med os øh, og, og på en eller anden mærkelig måde blive ældre ind i, i vores bevidsthed. Selvfølgelig er det abstrakt, fordi jeg ved ikke, hvordan han vil være i dag. Altså, men øh, jeg har jo en eller anden sådan en fornemmelse af ham. Øh. Jeg tænker, når du ser på dine andre børn, må det vel heller ikke være så svært at forestille sig, hvordan han, han kunne være. Nej, og så de er alligevel, så de er jo forskellige alle sammen, ikke? Altså, så, og han var jo også anderledes end, end de andre, så, så jeg kan jo ikke, jeg kan ikke vide det, men jeg har jo en eller anden fornemmelse af, hvordan han, han, sådan, hans energi, eller sådan, hans, sådan, hvordan han føles, ikke? hvordan han, han sådan var. Mm. Øh, ja. Og hvad med i dag? Nu spurgte jeg ind til, hvordan de før, den første tid var. Og Jeg ved godt, det er altid abstrakt, synes jeg også, det der soveforløb, fordi det går så op og ned, så det er umuligt at sige, hvordan man har det lige i dag. Men hvor vil du, hvordan vil du beskrive, hvor du er lige nu i den sorg? Øhm, altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt øh, jeg ved ikke, det kom til mig, eller jeg fik ligesom præsenteret ordet accept. Øh, og det gjorde et eller andet øh, for mig. Øh, og indtil da, så havde jeg haft den her indre kamp, øh, hvor jeg så ligesom øh, jeg synes, det var så forkert, og det var så urimeligt, og, og det var så enormt smertefuldt at være i den her sådan, indre kamp, fordi jeg kunne aldrig vende den, og han, kunne ikke, han kom ikke tilbage af den grund. Øh, så da jeg på et eller andet tidspunkt øh, kom til det her med at acceptere, eller da det ligesom landede i mig, at jeg accepterer, at han er død, så blev sorgen pludselig øh, altså mere kærlig. Og, øh, og smukkere og nemmere at have med at gøre øhm, ja og hvordan tænker du når du siger at sorgen blev smukkere? jamen så så blev, det jo, så blev det jo min kærlighed til ham mm. der fyldte frem for alt det der ikke var så blev det alt det der var og det er en relation jeg havde og har til ham frem for det liv der ikke blev som vi havde forestillet os det skulle være øhm, og det var jo det er jo ude af vores hænder. Altså, vi kan jo, ikke, vi kan jo ikke, vi kan ikke gøre det om alligevel. Og det er jo meget rart at have med på den her kærlige måde, end den her smertelige måde. Mm. Øhm, og selvfølgelig er det andet også en del af sorgen. Det er tunge og det er svære. Og det skal der også være plads til. Øhm, men nogle gange kan jeg godt tænke, at vi... I vores kultur der er vi meget... Øhm, der bliver det meget tungt og trist og, og, og sørgeligt, og sådan, den måde, vi sådan behandler emnet døden og Nogle gange kunne jeg godt ønske, at vi sådan, øh, måske også fejrede det liv, der var. Mm. Øh, eller hylede det lidt mere. Øh, og talte om det lidt mere. Det ville gøre det nemmere for, for os, som er mistet. Jeg tænker også, at det må gøre det nemmere for dem, som skærer fra. Altså, jeg kunne i hvert fald selv forestille mig, hvis jeg skulle dø inden for nærmeste fremtid, jeg ville have Nemmer ved at, at forlade det hele, hvis jeg ligesom vidste, at min, det min, min nærmeste, de ville løfte op, det var det liv, der var, frem for det alt det, der, der ikke blev. Mm. Øhm. Hvad med dine din to ældste, lever og nu? taler de stadig om deres lillebror? Det gør de, men ikke sådan hver dag. Altså, øhm, og det, øh, vi synes altid, det er rart at tale om biler, men vi pålægger heller ikke dem, at de skal tale om det. Vi har ikke nogen forventninger til, at de skal til ham med. Øhm, fordi de skal ikke pålægges vores sorg og savn. Øhm, de har der sig egen. Og hvis de ikke har behov for at tale om ham, så, så, så behøver de ikke det. Men han er med i deres, helt klart med i deres øhm, tanker omkring familien. Der tæller de ham med for det meste. Når de sådan, hvis vi skal nævne hele familien, så er det også spille med. Og hvad med dig og Mads? Hvordan, øh, hvordan mindes I ham? Har I noget sammen, hvor I kan mindre eller om hver for sig. Eller hvordan? Mm, jeg synes faktisk, at der bliver sådan, der sådan. Det er rart at have de her fødselsdag, dødsdag, hallig helensdag. Der er sådan nogle mærkedage, hvor vi har nogle traditioner, og det er rigtig rart at have dem. Øhm, men og jeg kan også huske, at tiden efter, hvor døde, vi var meget opspurgt. at vi skal have nogle ritualer. Vi skal have noget, vi gør. og det gjorde vi også i lang tid. Men når man så også har fire andre børn og levende børn. Så er der enormt meget at se til, så er det rigtig svært at få passet sådan et, et, et nu skal vi også huske ritual, eller vi skal, der skal altid være et levende lys på kirkegården, eller øh, sådan nogle ting har vi egentlig ligesom øh, givet os selv fri for, så det ikke bliver en sur pligt, øh, så, det, så det opstår egentlig mere altså øh, spontant, når vi ligesom mindes ham, eller taler om ham, eller øh, pludselig står og græder og krammer hinanden, og øh, ja... Og hvad er dit forhold til døden? Føler du, at du skal se billig igen? Det gør jeg. Mm. Det må jeg sige, det gør jeg. Og det, er også, det har også været en, en rejse for os uh, i tiden efter, hvor vi sådan har dykket ned i, i hvad, der nu kan, hvad der nu er forsket i uh, omkring dødsoplevelser og, og de her ting i det hele taget. Det har været sindssygt spændende. Uh, jeg er helt overbevist om, at, uh, at vi skal ses igen. Og hvis vi har spurgt dig før, det var sket? der tror jeg også jeg havde en, eller anden, øh, en, en idé om at det gjorde man nok, mere jeg har aldrig dykket ned i det. Altså det er jo nok forskellen. Jeg aldrig dyrkede det og virkelig sådan læst og søgte. og, sådan. og, det, var, og det, øh, det synes jeg faktisk var en, en stor gave og at tage, at tage det emne op. Øh, og det kan jeg godt, så kan man tænke, jamen, det burde mange flere mennesker gøre, altså, det er jo gøre, fordi det er netop relevant for os alle sammen. Ikke? Og jeg kan også huske, hvordan vi så fandt vi ud af noget, eller så læste vi noget, og så øh, hvor kunne vi være sådan lidt øh, op at køre, og så vil vi fortælle venner og familie om det, men, men de var bare ikke der, hvor de Nej. havde behovet for at dykke ned i det, på samme måde som vi havde. Selvfølgelig havde vi, fordi vi havde død, men vores søn selvfølgelig er det interessant for os, Hvordan føles det at dø? Øhm. Så når du siger dyk ned i det, så var det ja, nærhedsoplevelser og beretninger om, hvad det er, der sker lige der? Ja, for eksempel, ja. Mm. Det giver vildt god mening. Ja, også fordi, at altså nu har du lidt kommet faktisk tilbage måske flere gange i løbet af vores snak, det der med, at vi mangler virkelig nogle ritualer herhjemme. Altså til fejringer, til tale om de døde og til håb. Altså sådan, hvis du ikke... Hvis du ikke er sådan, ja, religiøs på en eller anden måde, så kan der godt nogle gange mangle et sted til det der håb. Øh, og det kan jo være enormt svært, så sådan, det giver vildt god mening. Men jeg tænker også, at ja, jeg kan lige forestille mig, hvordan er det nok ikke vækker den helt samme genklang hos dem omkring en, fordi de nok ikke har det samme behov for at forholde sig til den der død. Nej, og, og det er egentlig er det, er det sjovt, ikke? fordi det er jo netop... Altså, det er jo netop noget, vi ikke, der ikke er, altså, der kommer udenom. Ja. Jeg kan faktisk huske, at jeg, også, jeg har jo set, nu sidder vi lige under landsforeningen lige var død, mm. Altså hvor jeg ikke husker engang, at jeg, jeg, jeg stødte på det, og synes at det var enormt voldsomt, at det hed død. Altså, bare det ord død, synes jeg faktisk var, var voldsomt. ikke. Og sådan tror jeg, at mange har det egentlig øh, i dag, at jeg er jo så vant til at, at, at, at, at, at snakke om det. Øh, men, øh, men det er jo noget, som vi er nok er rigtig mange i hvert fald, der sådan holder lidt ud i, i arm ikke? Og ikke har lyst til at beskæftige os med. Ja, når man så har mistet, så ved man, at, altså, at døden er det absolut voldsomt, så det er jo altså. Ja, det er jo det eneste, det er jo det største af det hele, og det er det, der har gjort, at ens liv er blevet vendt fuldstændig på hovedet. Men man ved også, at det også rummer en masse fortællinger om kærlighed. Og så mm -hmm. tænker jeg bare tit, Hvis jeg for eksempel snakker med nogen, som er bange for at lytte til podcasten. At sådan de største delen af vores fortællinger handler om kærlighed til dem, der mangler her til. Og det er jo meget mere end ubehag og ja. Yeah. Mm alle de svære følelser. Og det er jo lidt det samme, jeg også oplever med, med de her bøger om Knirke. Mm. Øhm, hvor, de, hvor de jo, børnene er jo egentlig overhovedet ikke. De har ikke den her berøringsangst Nej. med det endnu. Øhm, og og det, det er meget de voksne modstand mod at åbne den her bog sammen med barn, og jeg kan fuldstændig forstå det, for jeg havde det, jo, jeg havde det selv på samme måde, før vi ligesom selv stod i den her situation. Øhm, men det, er, det behøver bare slet ikke at være farligt at tale om. Øhm, og det håber jeg virkelig, at i hvert fald at, at de her bøger kan være med til, at. Mm at tage det her emne op på en lidt, lidt ufarlig måde. Det synes jeg var nogle meget meningsfulde ord at, at slutte en rigtig fin snak på. Men øh, først, så skal du lige fortælle, hvad det er for noget musik, vi skal høre i dag, og hvorfor? Vi skal høre Agnes Obel med Riverside, og, øhm, og det er... Hjemme også hedder den øh, billige sang, <laughs> <laughs> og det gør den, fordi at øh, når jeg, billede, jeg havde svært ved at få puttet bille, så øh, havde jeg sådan en øh, rutine med, og så tog jeg mig op i min arm, kom ligesom klar, så tog jeg ham op i min arm, og så satte jeg øh, Agnes på, og så dansede jeg ligesom vugget ligesom rundt med ham, og han faldt altid i søvn. Altså det virkede hver gang, så altså, det var ligesom sidst, når jeg ikke, ikke kunne få ham vugget i barndermåden på en så var det ligesom den der, og så faldt han i søvn. Øhm, og i, øh, det var også, derfor spillede vi også øh, det nummer i kirken. Øhm, Ja, og også da vi da vi bærer han lå i sin lille kurv, da vi bærer kurven ud, så er det også øh, den det første nummer på det album der hedder Falling Catching, der sådan spiller, så jeg synes det lyder som små fodtrin sådan der. Mm. Ja. Jeg håber Arnous Obel får lov at høre det her på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. Julie, tusind tusind tak fordi du var med her i dag. selv tak. Somebody says, swim with a current and float away, down by the river every day. Jeg til, jeg plagede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24 og Landsfinansieret Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring søg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vædvester. Lyttede sig en af og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.